Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenye Mungu Mwingi wa rehma, Mwenye Kurehemu. Alif laam -ra. -la ra. Tilka ayatul kitab wa qur'anin mubin. Hii ni na kitabu na Qur'ani inayobainisha. Rubeme is een dulle dame, een keffer, een muislim. Wanneer ik al die koffer, wat katamani, wat gepua was, islam. De ruimte is een dulle dame, na dulle na een dulle Min illa ma na hatu kuwangamiza mjiwa wote ule ila ulikuwa na muda wake malum. Ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Hawa wezi watu wa wote kuitangulia ajali yao wala kuchelewa. Wa Echt niet. Ik heb het gevoel dat ik in de zin van de zin wewe ni zin van de zin van de zin van de zin C C. Atwateren is maar laka, helemaal geen reden. Naar haar po, haar wat ya haki, wat moeila. Inna, we zijn Hakika sisi ndiyo tulioteremsha ukumbosho huu, na hakika sisi ndiyo tutaulinda. Walakada arsalna min qablik fi shia il awalin. Na hakika tulikuisha watumia mitume mataifa ya maazo. Wama yatihim min rasulin illa kanubihi ya stahziun. Na hakuwafikia mitume ila walimkejeli kenes naslukuhu fi kulubi lmujarimin. Na kama hivi, ndivyo tunavyo ingiza katika nyoyoza wako sefu. La yu'minu wa wakad khalat sunnatu awwalin Hawa ya haya, na hali ya kuwa umekwishwa ya mfano wa watu wa kale. Walaw fetekne, walaw hi, bebe minnesseme, ifevalu fihie urruġun. Nalaw tungelua funguliem languam wa bingo, wakawa wa wana panda. Le polu, inneme sukkirot ebosorune, belnefno omum mesurun. Basi wanga Macho yetu ya melevwa, bali sisiwenye wetu merogwa. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Surat un nahal. Imeteremka Surahii ni ya maka isipokuwa ayatatu za mwisho. Hizo ni za madina. Idadi ya ayazake ni 128. Surahii tukufu imeanzia kutilia mkazo maonyo ya mwenyezi mungu mtukufu kuwa washirikina na kubainisha uwezo wake Subhana wa taala katika kutimiza ahali hiyo. Kwa dalili ya kumba kwa kembingu na ardi. Kisha kuwa watu wote kumuumba kwa kembamia na kuotesha kwake makulima, na aliyoyaumba baharini, kama samaki wakuliwa, na majohari ya mapambo. Kisha kashiria ya na iwajibikia kwa niyamahizo, na ayo ni kumshukuru subhanahu, na wajibu wakumuabudu yepeke yake, na kwa kabili washirikina kwa kuwaita watambue upweke o wa mwenyezi mungu, na ametaja uzushi wa washirikina kuzulia kurantukufu,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 Anakaribisha kufufuliwa kwa kueleza uwezo wake juu yao na kuwa viumbe vyote vina mnyenyekea yeye alietakasika na anabainisha kuwa ni yeye subhana hundia anekashifu. Na anabainisha upotovu wa washirikina katika itikadi yao kuwa mini vitu vizifyo weza kuleta unafu wala madhara na uovu wa maoni yao kwa wanawake wote watoto na watu wazima.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 Amebainisha vipi walivyo kuwa wakihalalisha na wakiharimisha bila ya hoja. Akaashiria vipi mayahudi walivyo wakaribia wa na akabainisha kuwa ya pasa wasiathibiwe isipokuwa kwa kathri ya walivyo tenda na kuwa ni wajibu wa waumini wa na washikamane na uchamungu na kufanya ihsani. Hizi ni haya za kitabu cha kusomwa chenye kubainisha chenye kuekawazi. Watapenda na watatamani sana makafiri wanauzikanya haya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watapoona adhabu ya siku ya kiyama la ukuwa waliselimu walipokuwapo duniani na wakafuata kwa ikhlasi dini ya Mwenyezi Mungu. Lakini sasa wao mkakuhakilika hawazingatia adhabu itakayowapata akhera basi ukisho wafikishia ujumbe wako na ukawaonya waachilie mbali Wao hawana hamu ila kula na kustarehe kwa nazaza dunia Tamaa ya uongo inawazuga Na hakika bila shaka yoyote watakuja jua Yataka yowapata pale watakapo yaona kwa macho yao siku ya kiyama. Na ikiwa wao wanataka wazeremshiwe athagu ya duniani Kama mwenyezi mungu alivuateketeza walio kwa kabla yao Basi wajue kuwa mwenyezi mungu hauteketezi mjiwe wote Ila kwa wakati wake malumu Hawa tanguli, wana hawa Na wovu wa hali yao, na uingi wa kukafilika kwao, hata imefika hadi kumuita nabi wao kwa kejeli wa kisema, ewe uliteremshi wa kitabu cha kukumbusha, hapa anashaka kuwa wewe, unawazimu moja kwa moja, huko kumuita kuandia uliteremshi wa kukumbusha, yaani hakukua hakukuwa ni kwa kejeli tu kumfanya maskara. Na hadi ya ukafiri wao, walizidisha juya matusi hayo na kejeli kwa kusema Laiti badalea hicho kitabu, kututeremshwa, ungelepuletea malaika, wakawandio hoje inyewe Kama wewe we ni msema kweli, miungo ni mwenye kusema kweli Na mwenyezi mungu wale tukuka, ninolake ali wanyibu Sisi, hatu wateremshi malaika, ilawapa mwenye nao, hakia nguvu, yenye kuthibiti, ambayo haina njia kukataa Basi wakikanya, huwatena hawapewe muhuna wote, bali uteremshiwa athabu ya hapa hapa duniani, hapo hapo. Na hakika kwa anjilia kuwa wito wanabie huyu, kwelea haki hudumu paka sukeki ama, hatu malika, malaika, bali utumu wateremshi ya hiya Qur'ani, ambaye kwake, kukumbusha kwake, kunaendelea daima dawamu. Na sisi ndiyo wenye kuilinda isingiliwe na magia uzo na mbibarilikuwe yote mpaka kusimama makiyama Na ewe mtume muaminifu usipuzunike kwa nisisi uliwatuma mitume kabla yako kwa mataifa Ambao wamishikilia upotovu kama hao walifishikilia Na wawo wamepita pamoja na wale wakale wale uteketesu wako kafili wawo Wale mtido wawo hao wale watangulia kukushikilia upotovu Haukuwa ila kuafanya maskara mitume wao, mtume bali ya mtume, kama wanajwa kufanya kejeli wewe, huo njiyo mtindo wa potofu. Kama tulivoitia kurani katika nyoyo sawa umini, ikaengiza muangaza, basi thali katu mengiza upotofu katika nyoyo sawa liopigwa muhuri wa ukusefu, hali katika nyoyo zao, ika wakinyume chahayo, upotovu katia mizizi katika roho zao. Wakalifu hao hawamini na mwendo mwenyezi mungu mtukufu kwa pamuhula mpaka wa yoni chungu ya sifu ya kiyama Ndiyo kama ulivyo kushetangulia Watu hawa wanataka kwa telemshiwe malaika, ewe nabi Uzithani kuwa ndiyo atamini wakitelemshiwa Bali hata tungeliwa fungulia mlangu, ambingu, wakawawana panda huko, wakawana majabu ya liyoko, Na wakawana malaika Bado wa singeli na wangesema, macho yetu ya mefumbwa tusione na ya mefunikwa, bali ya hayo sinolote ilani uchia witu tumerogwa, basi ya pana faile ya ishare yote maada mnuyo zao zimeni ya mkafiri.